Capitolul 4. Palatul de Cleștar și Diamante Curând, Mioara și Sispo ajunseră la poalele unui munte înalt, înalt, că nici nu-i vedeai vârful semeț ascuns în nori. Mai zburară un timp înspre creasta acestui munte și hăt departe, sus-sus, în apropierea norilor, Mioara zări lumini multe ce scânteiau sub razele lunii. Până să deosebească bine Mioara ce însemnau luminile acelea, iată că și ajunseră în curtea palatului crăiesei zânelor, munților și pădurilor. Mioara nu-și mai putea lua ochii de la așa mândrețe de întruchipare, cu totul și cu totul de cleștar azuriu și diamante când piticul Sispo o trase de mână zicându-i. Haide mai repede, știi doar că suntem așteptați! Urcarea în grabă scările multe, nesfârșite de aur și argint, și ajunseră la porțile acestui palat ca din bazme. 12 străgeri, fiecare din ei purtând pe umeri alt soi de blană, unul de tigru, altul de ur sau de lup, și ținând de mâna dreaptă câte un buzdugan, iar în stânga câte o suliță, păzeau cu strășnicie porțile palatului. Dar la un semn al lui Sispo, ei se dedură la o parte lăsându-i să intre în palat. Mioara și Sis popășiră într-o sală de marmură albă ca laptele încrustată cu tot felul de pietre prețioase ce închipuiau ghirlande pe pereți. Drept în mijlocul acestei săli se afla un bazin mare cu apă pe care pluteau lebe de albe ca zăpada de albe. Privește Mioara, aceasta este cea din tâi sală numită Sala Lebedelor. Mai avem de trecut prin cele 11 săli, sălile pietrelor prețioase pentru a ajunge în sala tronului. La prea înălțata mea stăpână, o vesti piticul pe fată. Unsprezece săl cu pietră prețioase? Se miră Mioara. Privește în jur și nu vorbi, o îndemnă Sispo. Mioara mergea uimită și ascultătoare alături de pitic și nu mai scoase niciun cuvânt. Privea în jurul cu admirație nespusă, minunându-se de cele ce vedea. În sala a doua o lumină galbenă, blândă și pală izvora din pereții încrustați cu nestemate și din pilaștrii ciopliți tot din nestemate care îi susțineau, Sispo șopti. Aceasta e sala opalelor. Ce galben frumos cu luciri, ca de miere curată! Ce ape face piatra aceasta prețioasă! Și în câte felurite forme sunt tăiate opalele, nici nu-ți mai vine să ții iei ochii de la ele, murmură Mioara. Dar piticul e grăbit, o trage de mână după el pe copilă. Pornind mai departe, pătrund în sala a treia de culoare verde. Pare că talazurile mării ar fi încremenit aici în felurite tonuri de verde, exclamă Mioara. Sispoi explică, aceasta este sala smaraldelor dar nici n apucăm Mioara să le privească bine că piticul Osili să meargă mai departe. Înainte, tot înainte trebuiau să meargă. Și iată că înaintară în cea de-a patra sală, care era roșie ca focul, pietrele care acopereau pereții și tavanul păreau vâlvătăi de foc. Sala Rubinelor șopti Mioara singură, fascinată. Ah, Sispo, toată această sală pare cuprinsă de flăcări. Și din nou o trase de mână, Sispo, silindu-o să înainteze grabnic spre sala a cincea. Aci, în sala ametistelor, pietrele prețioase erau de culoare mov deschis, ca aceea gingașelor flori de liliac. Mioara își încetini iarăși mersul, privind cu ochii nesățioși, dar piticul nu-i dă dură gaz. Sala a șasea avea pereții încrustați cu turcoaze și lapis lazuri, iar sala a șaptea era bătută în mărgăritare îmbinate cu măestrie și întruchipând floarea gingașă ce le poartă numele. Sunt chiar mărgăritare adevărate din cele atât de prețioase? întrebă uluită Mioara. Firește, îi răspunse cu mândrie Sispo. Dar n-apucă Mioara să-și vie în fire că piticul o conduse iute în cea de-a opta sală. Aci ne aflăm, după cum vezi și tu, în sala de aur, o vesti Sispo pe Mioara. Aurul cel mai curat, întărește el pășind pragul celei de-a noua săli. Ce forme ciudate se minună copila. E sala stalactitelor și stalagmitelor, explică Sispo. Uite, aici parcă ar fi o liră și aici un jeț, zise Mioara, alergând de colo-colo. Și câte prisme strălucitoare, nici nu știi la ce să te oprești mai întâi. Ce minune au izbutit să înfăptuiască aici apele prelinse printre stângi de-a lungul veacurilor. De asta dată, Sispo fu mai îngăduitor, cu toate că era atât de grăbit să ajungă la crăiasă, totuși îi lăsăm Mioarei mai mult răgaz. Abia într-un târziu îi reaminti că sunt așteptați. Cu părere de rău, se smulse Mioara de lângă frumusețile ce o înconjurau, urmându-l pe Sispo. Când pătrunseră în cea de a zecea sală, pereții încrustați cu safire în toate tonurile azurului aveau o lucire blândă. Noi, piticii munților, Sispo, scoatem din măruntaiele pământului nu numai pietre prețioase, ci și aurul și argintul. Și tot noi, făurar de frumusețe, îl lucrăm pentru sa noastră mult iubită. Maestria piticilor muntelui este neîntrecută și bogățiile prea puternicei noastre creese de neasemuit. Când pătrunseră în cea de-a 11-a sală, ea părea o seră uriașă în care se aflau toate soiurile de trandafiri, de la cel alb marmorean până la soiul atât de rar de trandafir negru. Toate culorile se aflau aceea adunate. Trandafirii rozi erau cu atâta maestrie lucrați încât mioara se repezi să miroasă. Dar mare nui, fu mirarea când băgă de seamă că nu erau trandafiri adevărați, ci făcuți cu multă artă și migală din pietre prețioase. Și totuși uimirea ei nu avea să se oprească aici, căci văzând și alte soiuri de flori, ea îl întrebă pe pomirată. Cum? Nici acestea nu sunt flori vii? Am voie să mă apropii de ele? Desigur, copila mea, iată, privește, trandafirii albi sunt lucrați de noi, pitici munților, din mărgăritare îmbinate cu măestrie. Iar aici, macii aceștia sunt meșteriți tot de noi din rubine. Liliacul acesta în tufe, îl vezi, e făcut din ametiste și safire de culoare deschisă, iar lalelele galbene sunt din opale. Albastrelele sunt tot din safire, dar de culoare mai închisă. Zâmbetul larg ce a apărut pe chipul piticului Sispo trăda marea mulțumire pe care o simțea văzând cât de mult prețuia mioara munca lui și a celorlalți pitici din inima muntelui. Și acum iată, am ajuns în sfârșit la capătul călătoriei noastre, grăi piticul. Vom intra în sala tronului. Aci, în această sală sunt adunate zânele ocrotitoare ale fiecărui soi de animale din munți și din păduri. În această singură zi, odată la trei ani, ele vin cu toatele acii pentru a fi de față când luminăția sa, sa zânelor munților și pădurilor, răsplătește pe cel care a făcut o faptă bună în decursul acestor trei ani. Sispo Tare mă sfie să apar așa singură în fața tuturor și mă tem de șopti șoptimioara tremurând toată. Pentru ce să te temi și de ce să te sfiești, O străsispo. Capul sus, mioara, nu ai de ce te teme, ci din potrivă trebuie să fii foarte bucuroasă. Ai făcut una dintre cele mai frumoase fapte, iar marea cinste de a te înfățișa crăiesei noastre trebuie să te facă fericită. Nu oricui este hărăzită o asemenea cinste. Doi pitici veniți să-i întâmpine îi conduseră în grabă în sala tronului. Când păși pragul acestei săli uriașe, Mioara nu-și putea opri un strigăt de admirație. Atâta strălucire, atâta splendoare și bogăție, ea nu-și închipuise că pot exista aievea, căci sclipirea scânteetoare a sălii îți lua văzul. Pasămite sala tronului avea pereții cu totul și cu totul din aur. Șuvițele de argint curat, care legau plăcile mari de aur, formau un fel de arabesc strălucitor. Pardoseala era dintr-un soi de oglinzi rare, tivite cu aur și argint și împărțite în pătrate mari și egale ca la șah. În fundul sălii se afla tronul de aur și el cu măiestrie lucrat și încrustat cu safire și briliante de mărimi uriașe. În sală se găseau adunate zânele tuturor animalelor. Fiecare zână purta pe umăr blana animalului pe care îl avea sub ocrotirea și sub oblăduirea ei. Zâna vulbilor vorbea prins cu zâna tigrilor care stătea mai departe. Grupuri-grupuri zânele discutau între ele. Dar iată că sună gongul de trei ori. Șase pitici intrară în sală și anunțară solemn. Prea înălțata noastră stăpână, luminăția sa a crea sa zânelor, munților și pădurilor. Zicând acestea, ei se închinara adânc. Cele două uși largi din dreapta se deschid și apare în toată strălucirea creia Mioara rămâne ca înmărmurită privind-o, căci era neînchipuit de frumoasă mărita crăiasă și cât de bogat înveșmântată. Foarte o rochie albă argintie de brocart scump, presărată toată cu nestemate dintre cele mai rare. Pe cap are o diademă de aur bătută toată în briliante ce țiau -ți văzul cu focurile strălucirilor. Pe umeri îi atârnă o mantie de hermină cu o trenă foarte lungă pe care abia de o pot duce cei 24 de pitici, așezați câte 12 de fiecare parte. Când intră Crăiasa, toate zânele îi se închinara adânc până la pământ. În urma ei venea zâna Căprioară, sfetnica și prietena ei și Ircan Cerbul, fiul zânei Căprioare. Crăiasa se așeză pe tron, având în dreapta pe zâna Căprioară, ce ședea cu trei trepte mai jos decât ea. Ircan Cerbul se așeză la picioarele Crăiesei. Mioara văzu văzut cerbul măreț, nu mai știa ce să creadă. Să fi fost acesta, oare chiar cerbul scăpat de ea? Se tot întreba Mioara cu nedumerire. Dar parcă acesta e mult mai mare și mai frumos, iar în frunte, pe locul unde acela avusese o pată albă închip de stea, acum era înfipt un brilliant strălucitor. E adevărat că, tot în formă de stea, dar nestemata, mai era înconjurată și de safirea azurii. Și scânteia fruntea cerbului de zlua ochii. Creasa a făcut din cap un semn binevoitor și prietenos înspre Mioara, apoi, ridicând mâna albă, pofti pe zâne să se așeze și ele în jilțurile ce li se cuveneau, după vârsta și însemnătatea fiecăreia.